met vader ons eer hy vandag dat ons kan weet maak nie saak wat nie die droom wat hy vir ons het bly vast en bly staan maak nie saak wat ons doen nie maak nie saak waar ons gaan nie die droom bly staan vir elkeen van ons vader dankie vir die teenwoordigheid vader dankie vir die geleentheid om in die oor te kan kom kyk slag op die skoot kan kom sit, en die stem te kan hoor. Vader, ons sê in hierdie diens, in die naam van Jesus. Amen. Dankie vir jylle pw. Ek het een groot opgewonheid in my vanmorgen. Ek het nogal radige verwachting oor wat ons gaan hoor volgen. Maar voor ons daarwe kom, Dis ons gebruik vir die ouders wat nou kampers is en besoekers is vir morgen. Dis ons gebruik om vir, vir elke ou letterlik vir ieder en elke geleentheid te gee, om as hy een woord vir die gemeente het, om dit te kom deel met ons. En ek wil toch graag gee, ons moet dit doen vir morgen. Al wat ek julle vraag is, hou dit kort. <laughs> Want ons het een belangrike boodskap wat ons wil oor vir morgen. Maar ek wil eindelijk specifiek vir van die kampers vraag. As daar rechtig een getuienis in jou hart is oor die kamp. Specifiek oor die kamp sommer net, wat dit vir jou beteken het, in een sin of twee, wil jy, dit nie met ons kom deel nie, sommer net, moet nie lang wacht nie, doen dit sommer vannig, en kom deel net met ons, sommer net in een woord of twee, oor, miskien iets wat jou net specifiek geraak in die kamp, ek gee gereentheid daarvoor. Ruit, ek wil gauw vannig iets oor die kamp, wat vir my baie beteken het, net interessant, ek het hierdie woord al jare gehoor, ek het, toe ek een student was, het ek het al gehoor, maar ek het nooit gehoor nie, ek sê vir Jan, dit is amazing, jy weet, Die laatste jaar gaan gerechtigheid vir my heel eerste keer oop, en ek het het soveel kere gehoord, en ek besef hoe kan ouwe in die kerk sit, jaar en jaar, en ek dien hier en ek is lief om ons gelukkig getrouwd, maar ek hoor nie, ek hoor nie die hart van gerechtigheid nie, en wat vir my getref vir die naweek, jy weet, ons draai naar die heren toe, en ons sê, o, oh, dankie, ek is gerechtverdig, en o, oh, hy kyk dir die bloed van Jesus, en ek is skuldvry voor om, en dan draai ek na my vrou toe en klaake aan, nee, Jy weet wat sy leen leef, en die ene kant, dankie Heere, ek is gereg verig, maar die volgende kant, kyk wat doen jy, en ek raak een en dit het vir my die nawek, het dit vir my getref. Jy weet, ou, met dit wat jy daai kant van die Heere verwacht, en wat hy vir jou gee, moet ek hierdie kant gee, en dit het vir my uitgestaan. Goeiemorgen, ek het uh, laatst nage skrif gekry wat gaan oor my vrou Lurijn, dit sê in spreek 18 vers 22. Wie een vrou gevind het, het iets goeds gevind en het welgevallen van die heren verkry. Ek het het geweet en uh, het raak weer weg so met die tijdsaan. Maar die kampen het nou weer by my bevestig. Jan, ja, jy het nou allemaal bedankie nawek vir wat hulle gedoen het en alles. En ek weet nou ook, jy gaan jou nie self wat kloppiepies kou oorgeen nou gaan ek het maar doen. Vir jou en Eenda, ek weet jy hulle hou nie daarvan nie. Piet en Drie nie. Wat vir ons inlaat in jylle binnenkant, om met ons goeders te deel, wat vir ons vreselik baie beteken, dan besef ons, hierdie is nie somaar nie die ding wat in een jaar of twee jaarse tyd rechtkom nie. Jylle wat baie langer die pad is ontstap, wat nog steeds dinge uitsorteer, dit gee vir ons moed, dit geef vir ons hoop, om nie moed op te gee nie, om vast te staan, en dit by ons te dra. Dankie vir julle. Excuse julle, ek verstaan goed ek soos kinderkie, ek sal seker kinderkie dood gaan een dag, maar, weet hoe ons klein was, ek was nou nie kunsta gewees nie, weet maar nie kunst maar as jy vrou sê tekene, dit, dan moet ek onderaan skryf, dit is een oh, hond, of dit is een vark, <laughs> maar wat vreselik was, weet dan vlie die dochterkies op, en dan haar klip hulle voor, jy vrou kyk, en dan o en a die jy vrou daarvoor, en ek het nooit die voorrecht gehad nie, dit was vir my, eindelijk het aan my waardigheid gevat, want ek, mein, ek kon nooit, jy vrou, check, ek het ook, jy weet, en dan moet ek skryb wat, dit is a, hy sê, of dit is a kar, jy weet, en, uh, jy ja, had het kom praat van, hoe dit ons ons vrou, as een levende en heilige offer voorkoos kan stel, vlekkeloos, sonder vlek of rimpel nie, en nou kan ek ook op hart en sê, papa, kijk, kijk, as kielik kan, hy ook o en a, en sê, wow, ek is trots. Dis vir my ook ek en een ander dingetje net, rondom liefwees, en ek is gek oor my gal, en nie om het, ja, sy is prachtig, en Jesus, sy geef my alles wat ek nodig het, maar dit is verlei jou, en dit is Eros, dit wat ek van haar kan ontvang, maar om vir haar lief te word, ek is vir haar lief, oor wie ek is, soos God vir my sê, ek is vir jou lief, oor wie ek is, wat jy doen en wat jy nie doen nie, raak nie daar aan nie, ek is vir jou lief, oor wie ek is, En ek sê dit zomaar voor julle allemaal. Die girl. Ek is gek vir haar. Oké, okay, ek is Filius Mosterfam. As ek sê genees gaan, gaan julle nie weet waar dit nie. Ek is van vrywer man. Nou luister, ek is ons is Piet Jacob. Piet Jacob is een boilermaker en my praat van eister. Ek nou van bakkies en voertuig praat. Ons huwelik is ons voertuig wat moet gedienst word. Ek rijd nou al 20 jaar met die selve filter en met die olie wat die getap word nie. Mens moet na een kamp toe kom dat jy die nieuwe filter kry jy kan nie eens meer sien door jou uh, reite nie want hulle is te vuil en jy kan nie kry nie genoeg suurstof nie want jy, jy het nie meer nieuwe filters in nie maar ek is een mechanic en dis ook om ek sê vir Jan en wat die kamp gereed het en dit het is vreek het my genooi nie en ek sê vir, vir hom dankie want ek het nie van die kamp nie maar een kamp is noodzakelijk een bakkie wat jy het of een voertuig wat jy het kan jy nie vir 20 jaar ry Sonder al dat hy olie getap word en nieuwe filters krijg nie Hy moet gedienst word Jy moet na kamp toe toekom om gedienst te word Ek sê vir julle dankie vir die kamp wat ek geleer het hier Ek en Sonja het ook al 20 jaar laas een huwelijkskamp bijgewoon Ek het nie eens meer, my reite was vuil gewees Ek kon nie eens meer sien in die huwelijks nie En ek dank die heren dat hy my oor weer opgemaak en skoongemaak het En vir dit wat ek hier geleer het Mens het dit nodig, die heren sal ons elke keer En ek vraag die Heere, dankie vir my vrou, wat by my gestaan het dier jare, wat uitgehou het met een man, wat nie skoonvulters het nie, wat nie woorde van bemoediging, woorde oor haar gesprek het, wat positief is nie. Sêl is met my kinders. Ek het hulle altyd net aangedruk en gejaag. Je het nie tyd gemaakt vir hulle nie. En dis wat die Heere hier vir my duidelijk gemaakt het, skuif die goed weg, scheiding maak tussen jou en die Heere en kom eerst toe by die Heere uit dan sal jy by jou hywelijk kan baat vind ek sê vir julle baie dankie as kies julle wat nou nie kom kamp het nie, dat ons nou so julle tyd moet opneem maar ek geloof is vir julle ook kostbaar om net te hoor hoe ons beleef het ons allemaal weet moes maar dis altyd kostbaar om hier te wees en net te kom siening ontvang van die woord. Ek hoop nou maar nie, um, ou Piet sê van sy ouwrings wat uitspring, ek dink ek het nie ouwrings gekry nie. <laughs> so ek hoop nou maar net, als wat moet binnen bly, bly binnen. Ek het aan die begin van die kamp, Jan, toe ons die sommiekies moes doen, het my sommig laat nie geklop nie. Ek roem myself nogal daarop dat ek kon sommig maak, maar my en vreekse sommig het baie lelik gelijk. En um, vrijdagavond toe praat ek net met die heren en ek sê vir die heren, dit lyk redelik sleg. En um, ek moes besef, en ek weet het, ons hoor dit, ons het allemaal dit nou afmorgen sê, vir jaren kom ons kamp en ons kom gemeente toe en ons hoor hierdie woord, en dan net een dag, dan gaan daar net nog een, een stikkie van hierdie geheimenis oop. En ek praat met die heren en ek sê vir hom, Maar ek het dan nou al vergewe, en al hierdie dinge wat nou hierdie soms so negatief laat like, het ek dan nou al achtergelat, en ek het gedink, ons gaan nou aan. Soos Alpita sê, jy moet die mier omskop, en dan begin jy weer voor, en ek het gedink, die mier was om, en ek het gedink, ek het weer begin. Hoeveel keer al? En uh, ek is mal oor flieks, want ek is uh, rechte fliek vlooi. Ek gaan nie fliek nie, maar as al fliek op die tv is, en is een mooi fliek, dan kyk ek vir hom. Ek het vir Sonja vertel van Facing the Giants, wat ek nou oor en oor gekyk het, eks is nou amper soos die kinders, ek kan nou al die tekst so saam met die karakters sê. En, um, maar flieks wat ek nie graag kyk nie, is die flieks van Jesus, want ek weet wat gebeur in die einde. En uh, die ouwens wat ons nou so grafies, Jesus' kasteiding uh, en Jesus' uh, leiding en dan nou uh, ultimately sy uitbeeld, dis my verskrikkelijk, ek kan nie die afgryselikheid kan ek nie hanteer, en um, toe ek nou vrijdag aan so vir die Heere sê, maak, ek het dan nou gedink ek het vergewe, en ek het dan nou gedink, dis achter my, laat hy vir my die afgryselikhede wat Jezus diergemaak het sien, en hy sê vir my, kom, bring nou jou beskuldigings, en bring nou jou klachtes, en soos wat ek dit doen, sien ek hoe Jezus geleid het, en hy sê vir my, Dit was nie net vir jou man nie, maar dit was vir jou ook. En al die afgrijselikheid, die leiding en pijn en vernedering en dit alles, het hy doorgemaak, so dat ek en my man en my kinders en allemaal wat my te naal gekom het, sonder skuld kan wees voor hom, maar ook in my hart. En daarom kan ek die wegstap en kan sê, nou is my sommekie oké. Okay. Ek hoef nou nie terug te kyk na die sommekie nie, want dit was aaklig. Maar ek en hy is oké. Okay. Want Jezus het ons vir mekaar en vir hom oké okay gemaakt. My enigste kommentaar hierop is, dit wat jy al gesê het, Albert, is, ek lees nou daar in Malachi, hy sê, vir die wat my naam vrees, nou vrees nie bang nie, vrees is ons sag vir, die verlossing, wat die naam beteken, verlossing nie, hy sê, sal die son van gerechtigheid opgaan, en hulle sal hippels, soos kallers uit die stal, weet, ons praat baie gerechtigheid, maar die son van gerechtigheid, nodig op, op te gaan, vir elk een van ons, en dit is my koosbare getuinis, van jou vermoorde, dat die son van gerechtigheid, uiteindelijk opgegaan het, ou Petrus stel het so, hy sê, ons het die profetiese woord, wat baie vast is, waarop ons toch moet, achjes, so lamp wat na donker plek skyn, uit dee, totdat, totdat, die son van gerechtigheid opgaan, totdat die dag aanbreek. En weet, het is eindelijk gevaarlik om te sê, ja, yeah, I've been there, I've done that, I've got a t-shirt, en eindelijk dit te mis. Maar ek wil sê, in die oomlik waar ek uit my selfrechtverdiging uitkom, en my een plek ontbloot voor God kan staan, waar die son van gerechtigheid vir my kan opgaan. En dit is baie keer een skok, dat ons denk, ons het so ver op hierdie pad geloop, en ons het gearrefeer, en ons het nog lang nie gearrefeer nie. Maar die groot vreugde is, as ons by een naweek soos die kan kom, en ons kan happel, soos kallers hy die stal uitprys die Heere daarvoor. Nou, laat my nog net dit sê, want weet die tijd stap aan, maar, maar ons die dag leef voor ons. Ek wil net vir julle wees hoe die woord loop. Hy is nou nie hier vanmorgen nie so kan van ons kinder, maar sy manne wat hy gestuur het, is, is, is, is rean. Je weet, ek vertel altyd die story van, een ou wat een ou genooi het, en nog een ou genooid het, en, en so het die ou soos Rian argument, al Rian besteed het by die kamp uitgekom, en die volgende ding het hy bus vol man en daar van Heidelberg opgebring, en daar staan een gemeente in Heidelberg, en so wat oor hier is vanmorgen nie om by sy gemeente te wees, oor een ou wat vir een ou gevraad, Tersbossof wat vir drie streus gevraad na kamp toe, drie streus wat sy neefie gevraad, die neefie wat vir Rian gevraad, Rian wat by die kamp op die manier uitgekom het, en kyk wat rippelief virkeer het gehad. Je weet, en so so het ons vir Of Wessel, Wessel en Marty Sonders En Wessel het hierdie kostbare skoonseen En hy het hierdie woord met sy skoonseen begin deel En so die ding, nou trek hierdie streep al in gemeentes al in In ons land, soos wat hierdie spoor van die woord geloop het En daarom is het vir my vermoorde Een speciale oogend om vir Johan pinaar Is Wessel sy skoonseen na die skoolhoofdaal En Willem Posma en Bloemfontein maast by meer as die skoolhoof Te verwelkom by ons wat hierdie woord omhels het en onverskrokke begin het om hierdie woord op skoolvlak toe te pas. Nie net in sy leven nie, maar in die skool waar hy na optree. En ek het vir hom gevra om specifiek met ons te kom die al hullet, sommer net een klomp nieuwe perspektieve en een klomp nieuwe goeders. Sommmer net die woord weer, die selgerichtigheidswoord uit die ander hoek uit. So Johan, luister graag na jou. Kom deel met ons wat in jou hart is vanmorgen. Ons sien uit daarna. Baie dankie, Johan Bianne. Ek wil voor my sê, vir my handelen sê, dit is vir my Een groot voorig Om vir oogend hier voor u Kan staan, ek sê myself As een van die seens Van hierdie gemeente, en as een onderwijzer Is dit altyd vir my verskrikkelijk lekker Wanneer van ons oudskoelere terugkom En mens kan ook sien Hoe die oukies van jou ontwikkel um, So dames is dit vir my Wonderlik, om as een van die seens Van hierdie gemeente vir oogend Ook vir u te mag bedien Baie dankie, dat ek hier kan wees. Kom, ons dra die rest van die dag in die Heere op ons, maak ons oor toe. Heere, dankie vir die wonderlijke oomlik, die oomlik wat aan u behoort. Dankie Heere, dat u God is. Heere, dat u die, die leeuw van Juda is. Heere, dankie dat u ons pa is. Dankie Heere, dat u vir elkeen van ons passievol lief is. En Heere, dat u vir ons net die beste wil lief. En dank Heere dat hy in ons een plek vir hy gemaakt het en dat hy nou met die volheid van die Godheid met die Gees met die diepste binnen in elkeen van ons woon. En oor Gees van God, ons maak ons nou oop. Ons sien uit, ons sien uit dat hy elkeen van ons bedien met die waarheid, bedien met die liefde en bedien met die geneesing. Ons is so gereed oor Heere. Dank u daarvoor ons sê in hierdie ochend in die naam, bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen. Weet jy, ek gaan met die begin, omdou nou ek is een onnie. Ek het begin, my groot droom was, om 'n biologie onnie te wees, wat met trik biologie kan gee, en ek het net tot by stander 7 biologie in Hoopstad gekom, so en nou sit ek met laarskoel kinders, en ek gaan op een laarskoel vlak, met die gesels. Klompie jare terug, lang, lang gelede, toe paal my die, die eerste keer, naakom, dit was nog daar in Baakliese wereld gevat het. Toe wil ek hy jylle, want toe dacht ek nog gesekke, toe ek hy jylle arme oopstad gaan bekeer, en ek ondou in die studie ek amper, ons mag daai tyd nog, nou het ons kelmslaan, daai tyd kon ons nog openlik geslaan het, maar hoe ek hierdie woord en hierdie kinders wil ingevoeter het, en dit was heel die verkeerde ding. Ek dank die jyre, jy is ook al voorbij, voorbij die drivendrang stadium wat ons die wereld wil bekeer, want ons weet die geest hoortuig. En ons weer die geest is rustig en dit is nie een drift en een dryf nie, maar nie alvul ernstig, ek het gesoek na die manier, hoe kan mens hierdie boodskap oordra aan laarskoel hoe kan ons vir een laarskoel lightie wees, dat sy pa die leeuw van Juda is, en dat hy sien is, van die leeuw van Juda, dat hierdie mannekie een klein leeuwkie is wat gemaakt is, om te bril omdou, laat ek net nou praat oor bril En ek moes ook onthou dat ek gaan werk met kinders wat nie noodwendig hierdie boodskap hoor by die huis nie. Oftal kinders wat hierdie boodskap hoor, maar nie by hulle papa dit sien, wat het noem op kampen nie, maar by die huis sien hy dit nie. En nie lang terug nie. En ons het die vliek nie eers gekyk nie, so ek weet het kom van die gees af. Dan kyk by myself, Johan Pienaar, gaan kykiekie op hierdie Google ding, wat die kinders vir hulle mee bezig hou. Ga tik piekie Lion King in. En dan kyk jy wat jy daar sien. Nou, ek moet nou eers vir pa vraag vir skoning. Ek het twee aardse paas. Die ene is, is nou nie mee hier op die aarde nie. Maar hy tekenprenkies verpes. En pa wat nou hier is, en my voloppa is eers die skoonpa van my nees. My pa, hy haat hulle. Hy verpes hulle nie Hy haat So sorry pa. Ek gaan nou vir pa irriteer. <laughs> en pa is eie dorp met die tekenprenkie. So, ek wil vir u die Lion King. So begin... Weis nie, ek Pieter, maar Pieter hou om eerst terug, ons gaan om nou weis. Julle ken die story, julle moes om al tot vervelings toe, soos die wat jy net al gesê, kan hy woorde uit jou kop uit sê, nee, soos wat mense om saam met jou kinders moes gekyk het. Hierdie storykie begin, waar Simba, hy is een baba leeuwkie, sy pas is Mufasa, en hy hierdie baba leeuwkie, en hy gaan nou bekendgestel word aan die skeping, hy gaan bekendgestel word aan die koninkrijk, as een nieuwe koningskind. En dan kom daar, so ek vergeet altyd sy naam, Rafiki die Bobbejaan. En Rafiki die Bobbejaan kom, en hy kom salf om, as koningskind. En dan, op Praaitrok, die hoë plek, die plek van gesag, daar waar net leeuws kan loop, met mag, daar gaan weis hy om, vir die skeping. En dan wil ek, en moet ek kyk net, ons gaan die beeld die alder kan sien, ek weet het, en moet jy kyk na die opgewonenheid, die afwachting van die hele skeping, want hier word een leeuw kind aan ons bekend bekendgesteld. En dan val die son so op klein Simba, en as die son op Simba val, dan buig die hele skeping voor die gesag van die koningskind, voor die gesag van die eindelike koning, Mufasa. En ek wil jy terwyl jy hierna kyk, terwyl jy hierna kyk, wil ek vir u sê, ek het die eerste keer u gehoor, die skeping sê met reik haal sinne verwachting uit, na die openbaarmaking van sy kinders, ons weet het, net soos wat hy, daar in tale, hy gaan hulle sê, soos wat hulle bewe, en alles is so waag, die skeping, vir die openbaarmaking van sy waarheid, en raai wat, hy is nie gesalfd dier Bobbea nie, Raffieke is nie in ons verhaal nie, jy is gesalf met die bloed van Jesus Christus. En jy praat nie met die naam van een aardse koning nie, een leeuw koning nie, jy praat met die naam van die seen van Juda, die leeuw van Juda, die seen van God en God omself wat binne in jou woon. Dit is die kracht waarmee die skeping ook voor sy naam weig. Dankie Pieter, kom ons kyk um, na die eerste stukje saai. Hi baba There's more to see than can ever be seen. More to do than can ever be done. There's far too much to take in here. More to find than can ever be found. But the sun rolling high Sapphire style, he's great and small, on the endless round, it's the sun. wil net gauw gauw ding vir jy vastmaak, voordat ons verder kyk na die vliek. En ek wil nou van praat met die jong jongmanne. Of die ouwens, wil daar ook vir die eerste keer hoor, waarmee ons beklee is. Het jy gesien hoe verskrik is dit? Dit is een klein ou leeuwkie. Hy is eindelijk verskrik. Dit is die voor hom wat hulle buig nie. Dit is nie hy wat die eister is nie. Hy is, hy is eindelijk eindelijk een klein oukie, maar sier die kraag binnen ons dis daar die gezag, en toe ek net vertel die arme oopstadse kinders, en, en dank die Heere, dat hy vir die foto van my ook betaal het, en dat sy geest groter is my pogings is, ons gaan net al praat oor brou, as ek denk die stem waarmee jou gepraat het, die eerste keer toe jy hoor, op een kamp, wat jou gezag is, weet dit, laat my denk aan die oorschool kinders daar, en die koosuis, ek en Roene Amreda, saam die seens geblei, vier wonderlijke, prachtige jare, en dan sal hy soos dan er 7 kom, as hulle stem begin breek, graad 9, die is dan noem hulle dit graad 9, dan kan julle oorde aan die gang, wie hulle loop ook so en, en praat, en dan is die stem eerst weg, en dan, um, dan toets hulle nou hierdie niewe gebreekte stem, weet hy, die, die, die manne ding wat hulle daaran hoor, jy ken die graad 9, stand 7 stadium, as hulle arms te lang is, vir hulle luive, en hulle net vreemd is, en uh, dit is interessant, dat die ouwlikste kinders, dier die simpelste stadiums gaan, maar, ek was in daai tyd, ook baie so gewees, mens hoor hierdie stikkie van die stem, hierdie stem wat breek, want, want is hier meer die stem van die sienkie nie, dit begin in die stemwoord van 'n man, en nou ken die sien, hulle moet hierdie goed test draaif, en nou, dit is ook hulle so in die gang, weet, dan loop hulle gees om 'n gauw, net om hierdie stem toe, en as hulle eers getest draaif het, dan ken die een man verder, en nou moet hy gaan dauis met hierdie dan en nou moet hy gaan kyk of my stem Harder is as joune, nie. Ek weet nie wat het is met Sienkies die male so gebore, hulle moet kyk wie piepie die verste, dis hoe die manne ding werk. Maar ek gaan net al vir jy bedaie, want ek is een biologie onee, omdou laat ons daar praat. En luister gauw manne, wanne ons net gaan praat oor bral, as hy ook net al die ondervleis van die geest gevoel het, toe die jylle skeping, baie voor voor die naam van God. Ek roep jy nie vandag op, om met die boldere stem, om met die aarde wat die so pop, en dalkie in jou kop ook pop, in bloedbelope oog, in die naamdinge te gaan spreek, en te gaan kleim, en te gaan vat, en te gaan ras en blaas, laat die skuim staan, soos is dan er 7 sienkie wat die stem nie. A brul, van die leeuw van Juda, is a sachte kracht, dis a sachte kracht, wat plat maak, dit is nie, a naim, en a kleim nie, dit is nie, een raas en een blaas nie, ek roep u nie op, om te gaan baas speel, daar waar u is nie, waar u ook al bly, ek nooi u maar net vandag uit, om te sê, die volle kracht, die kracht van God omself, die kracht wat Jesus uit die dood opgewek het, leef in jou, en kan nie wag om net gespreek te word, so die aarde rondom jou, daar waar jy aangestel is, jyl kan word nie ek gaan gauw vir jy voorbeeld noem, en ek het raarig waar hard gedink, om voorbeelde te noem, wat nie oor my gaan, en hierdie gaan glad nie, oor my nie, want ek het niks om op te roem nie, behalwe my God, so drie weke terug, roed nie al maar die twee weke terug, wanne was ek so gewaarie, drie weke terug, ek sta in die ochend op met, die, ek weet nie met die slecht beklemming so die ergste waar my ribbes by mekaar kom, en nou ons werk in die selde en uh, ek is so rikkie voor haar, of so eentje voor haar, rai ek, sy jaag ons al twee, en dan moet ek voorraai, dat sy net kan sien, ek raak nie nog een, um, wee achterna, sy my uitloos nie, sy moet my maar redelijk dope, in elk geval, sy rai voor my, en ek bly my tri spielkie kyk, want ek is bekommerd, ek weet nie hoekom nie, want ons rai elke oogend, maar so, maar, da's is iets wat my pla, oor die veiligheid van Rene Elmerie, en uh, so is school gegaan. En uh, toe die laaste klok geleid het van die dag, kom sy daar by my kantoor gegaan, en sê, kan jy nog saam gaan, want ons het afgespreek, ek so saam met daar een van ons meisje kinders gaan besoek in die hospitaal. En ek sê, van luister, bok nie, ek het moeilikheid, weet, dit is, dit is twee, drie weke terug, dit was kindswedstrijd, en uh, dit is rapie en net pa seizoen, ons verloor een paar guims, en my kantoor is skielik vol kwaad mense. En uh, ek sê, vaar nie, ek is vanmiddag geboek, sê sa, ek gaan nie, ek gaan nie kan saam gaan nie maar ek het vir jou beerkie, wil jy nie hierdie beerkie vir die muisiekind gaan gee, net vir drukkie gee, en sê, meneer is lief vir jou nie, en sy sê nie, ek, ek sal so maak, en ek vraag vir my man wat hospital is sy, en sy sê nie in Roosetpark, toes sy dit sê, to, toes die bekleming in my rib nog erger, ek sê van, luister my vrou, en ek sê, dit nie, omdat dit een gewoonte is vir mykaar om my te sê nie, ek spreek dit toe as sy sien uit, raai veilig, en sy is daar weg, en voordat ek, die aantocht, die veldslag in die kantoor moet beleef, het ek net my aans so teen die koosai gesit, en dit was nie een vreselke story nie. Ek kon net sê, Heere, dankie. Dankie dat ons die naam ken. Dankie dat ons die wil ken. Dankie dat ek ook net nou, jy beskerme oor hoe Nelmrie kan bevestig. En dankie Heere, dat ek rustig kan aangaan, en ook kan hoor wat die mense vir my wil sê in die kantoor. Ach, en het was een eeuw later, hier kom een van die sekreteresses, en het is een mens, en sy sê, excuse meneer, ek wil net gauw van meneer, hy die kantoor uitroep, daar was een oproep van Rene Ammerie. En Rene Ammerie sê, sy is right, maar meneer moet daar net gauw, gauw bel. En uh, nou moet ek julle ding vertel van Rene Marie. sy is wonderlik anders te as ekke. Um, as hy moet rechts draai, in hierdie dubbelbane, nie 7 blokke nie, 9,5 blokke terug, gaan sy al rechterkantse baan toe. Dis hoe sy rai. Ek weet ou nie, linkerkantse baan, want het irriteer my, is die ouwe stadig rai in die rechterkantse baan, wat eers oor 7.3 kilo's wil rechts draai. Maar sy rai so, dan voel sy veilig. Sy wil, sy wil nie verdwaal nie. Ek sal nog voorby glip, en dan sy oops, en dan om, omdraai, want dis nie vir my so erg nie. Ek kar maar daar links aan. Daai dag, toe sy klaar vir die muisekant, een drukkie gegeet, en die beerkie gegeet, rai wat maak sy, sy dink, kom ek rijd vandag in die linkerkantste baan, kom ek bly in die linkerkantste baan, kan nie geloof, kan nie geloof dat die vrou van my, wat die sikker goeders doen, nie dit doen, en toe sy stop by een robot, nou kom die mense van links en rechts, en die tanniekie wat van links afkom, draai recht voor die aankomende verkeer aan, karre tref mekaar, en sy sê, dis lyk my die eons jok nie in die fleks nie, die karre kom dier die licht, aangerol, en hy val daar so waar karre in die rechterkantste baan moes gestaan het, en gaan nie my nie gloe, en hierdie is nie wolaar store nie, daar die van die kaar skiet, en die liggen op, van hulle tref haar kaar, en ons het die merkies daarvan met die stoflap afgevee. Dit is die geest van God. En dit is nie een geraas en een geblaas, en ek moes nie allerhande snaakse vreemde goed met Roene Amri aangevang het, Ek kom en nie die Heerense kracht bevestig het. Ok, kom ons kom terug by die story. Julle het nou gesien, wat sy ongelooflike kracht was Simba mee gesien. Hierdie Simba, hierdie leeuwe kind, maar ongelukkig. In hierdie koninkryk waar in Simba hulle geblij het, hoevaar het geleentheid gehad om vir die jong Simba die koninkryk te weis en groot te maak in die wee van die leeuw. En het hy vir Simba gesê op die dag, Simba, daar is een deel van die koninkryk, waar ek wil hee, jy nie moet kom nie. Dit is daar by die dongas, die vallei van die aienas, want dit is die vallei van die dood. Dit is waar hulle woon. En tis in hulle was daar ook een leeuw, en wat bitter graag koning wou gewees het. Sy naam is Skaar, hoe vast as sy eie broer, koning, leeuw. Maar, hy het besluit, om het in die koning kom word nie, kom, ek gaan heel my met die aienas, en hy is neergewerp, hy is weggewerp, hy het daar gaan blij tussen die aienas, en daar het hy een pathetiese, pathetiese koninkrykie probeerstig. Maar skaar krij dit recht, om op a hartseerdag, versim wat te gaan oortuig, man gaan speel daar, tussen die hinda's kom gaan speel daar tussen die dongas wat jy kan sien wat jou pa vir jou probeer wegsteek en daar gaan speel Simba toe op 'n dag tussen die dongas en skare saam met die klomp hinda's kry dit reg om 'n stampede onder die dieren te veroorzaak. hulle storm daar af en hoor gou mooi Mufasa gaan om Simba se lewe te red en in hierdie proses om Simba sy leven te red, moes Mufasa betaal met sy eie leven. Moes hy doodgaan, so dat Simba kon leef, en dit in heerlijkheid. Maar ongelukkig, ongelukkig in daar historie, krijg skaard het vragjesreg. Of een klein Simba te oortuig, dit is jou skuld. Dit is jou skuld, dat jou pa dood is. En Simba is een verloerder stap toe met een groot, en een zwaar skuldgevoel. Loos hy sy koninkryk. Draai hy die koninkryk waarover hy aangestel is, draai hy sy regte op, en hy gaan na ander land toe. En in die ander land weet jylle maak hy vrienden met twee karikatere, die vlakvark in die meerkat. Timon, en wat is die anene sy naam? Ken jylle om? Segel? Poem, waar jylle verseker al die fliek gekyk en hy begin daar, hulle noem het akuna matata, hy begin daar een lewe te luif van, kan nie waar hy nie? En kan jylle gloe, dat een leeuwkind, dat een koning, dat hy saam met varke en die modder begin rondrol, dat hy worms eet, saam met een meerkat, en nie langt nie, tot hy vergeet, dat hy eens leeuw was. En hy is toen maar nie daar, saam met die spol, en die modder. En hy sit nie maar by ons ook so nie? Sien jy nie ook hoeveel leeuwkinders, dit ook as gevolg van die skuldgevoel, as gevolg van die aanklag van die skaar, as gevolg van die aanklag van die gevallene, die satan, as gevolg van daar die aanklag, geloof hy is minderwaardig. Hy moet maar varke lewe lei hy moet maar nie modderol. Maar dan wonderlik, en dit is die stikkie wat Pieter net vir ons gaan weis, op een dag kom Rafiki die Bobbiejaan, gaan hy na die vreemde land toe, want hy gaan soek hierdie kind van Mufasa. En hy vat vir Simba na waterpoel toe. En hierdie stikkie gaan begin voordat Pieter omspeel. Hierdie stikkie gaan begin met verskome Engels, um, is nie so oulik nie. Maar hy sê dan, he lives in you. Dit sê hy vir klein Simba. En dan kyk Simba in die water. En dan, wat sien hy in die water? Hy het nou groot leeuw geword. Dan sien hy nie omself nie. Hy sien vir Mufasa raak en dan hy oomlik, as hy Mufasa raak sien, en ook besef Mufasa is nie dood nie, hy leef nog, hy leef in hom, dan kan hy sy pa sien, en wat sê sy pa dan vir hom, wanne hy met hom praat? Dan sê hy, jy het my vergeet, dan sê hy, maar kon hy nie vergeet nie, dan sê hy, maar jy het vergeet wie jy is, en daarom het jy my vergeet, jy het vergeet wie jy is, en daarom het jy my vergeet, en dan sê hy, een krachtige ding. You are more than what you have become. Kan ek het weer vir u sê? Seens en dochters van God, mense wat gerechtigheid ken, mense wat het belei op kampen, mense wat, het, wat, wat die waarheid weet. You are more than what you have become. Ek gaan net een verder daar praat, en dan sê hy krachtige woord, remember, ondouw, ondou ek is jou pa, ondou wie jy is. En dit gee vir Simba moed. Dit laat hom besef, dat hy leeuwkind is. Dit laat hom besef, dat hy verantwoordelikheid het. En dan gaan hy terug na sy land, die land wat hy geabtekeer het, aan skaar. En wanneer hy terugkom, in hierdie land, dan is dit een hartseer verhaal. Want waar jy leeuwgesag abtekeer aan die ahina, aan die gevallene, sal daar vanoorde heers. Dit werk so, dit die natuur. Dan is daar verval, en ek wil hy, hy moet mooi leed, vir al ons dames, wanneer hy terugkom, vir die die trop om nie, hy lang vaar met liefde. En dan sê Rafiki, een prachtige ding, hy roep om na praatrok toe, na die hoge plek, met die woorde, it is time. It is time, en ons gaan net weer daar oor praat en dan die trefense deel van die reële vliek vir my, dan begin Simba daar op te stap, teen hierdie roods, met die kracht van die leeuw. Maar dit is nie so makkelijk nie, want dit is een hoë plek. Een mens loop nie makkelijk op hoë plek nie, jy kan nie sonder jouself, op hoë plek loop nie, maar jy weet ons kan. En Simba kon ook, want sy pa sê vir hom, toe hy begin te weifel, remember, en dan sal hy sien, hy begin te bril, En die oomlik, as die leeuw met die gesag van sy pa bril, want het was nie hy wat gebril dit nie, remember, dit sy pa, dan bril die hele leeuw trop saam. En my liewe boete aan sy wanneer die leeuw trop saam in hulle paas naam bril, dan kom daar geneesing. En hy sal sien die geneesing in die land. Dankie Pieter, as jy om vir ons kan spelen, sublief. You see, he lives in you. Simba. Father? Simba, you have forgotten me. No, how could I? You have forgotten who you are and so forgotten me. Look inside yourself, Sinma. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life. How can I go back? I'm not who I used to be. Remember who you are. You are my son and the one true king. kon kon die gevoel krij van wanneer een leeuw op grond loop en met sy paas systeem praat. Ek gaan gauw saam met u, voordat ons by ouwerskap kom, ek moes net weer saam met u bevestig wie ons is. Wie ons is, as mans, wie ons is, as vrouwens. Wie ons is, as leeuwkinders, voordat ons by ons eie kinders kan uitkom. En nou, dan wil ek somme net vir u met u gedeel het, omdat ek opgewonde is oor wat die heren met die Walt Disney Story kon doen. Kom ons kyk na die eerste gedeelte, van die tweede insetsel. Rafiki laai, vir Simba tot, tot daar by die waterpoel. En dan sien hy, kyk hy in die, in die waterplas. Ek wil vandag vir jou, vir manne, as ons so nie in die, die ochende skeer, en ons maak van skoon, of ons boorsel ons tanne, en ons kyk in die speel, wat sien Wat sien ons? Waarteen kyk ons vast? Sien ek vir Johan Pienaar? Sien ek die prestaties en die mislukkings van die verlede? Sien ek die sware dag wat voorlee? Kyk ek vast tegen my financiële moeilijkheid, of kyk ek daar vast tegen wat ek al bereik het met al my financiës? Al dalk al so baie. Ek wil vir u nooi om bykie dieper te kyk as Johan Pienaar, of wat die naam ook al is. Om te kyk in jy ooghe, en daarin jou paase oor raak te sien. Godse oor wat binnen jou leef. Godse oor wat vandag vir jou sê, my sien, dit gaan nie oor jou nie. My sien, dit gaan nie oor hierdie probleem en die beese gedag nie. Ek is met jou. Ek is daar. Ek gee jou my naam. Nie om te gaan brek daarmee en te gaan raas en blaas daarmee en die wereld om te doof daarmee nie net om rustig daaran dier die dag te gaan, en wat ook al die dag mag opbring, daarmee te deel en te leef, sien dit in jou oor. Want hoor wat, wat is die volgende woorde? Jy kan meer wees as wat jy nou is. Hoekom? Remember, jy is my Seen, En ek wil vir jy vraag, kom ons wees met mekaar eerlik. En ek het jy van bloeftuin afgeraai om jy te kom kwaad maak nie, of om jy te kom uitdaag nie. Ek wil jy eerder uitnodig, want hy moet vir sy sien Simba sê, jy kan meer wees as wat jy geword het. Was dit nie beskuldig nie. Het was net bloot een uitnodiging. En ek wil vandag vir jy vraag, as ons met mekaar eerlik moet wees, en ons kyk so in hierdie speel, is ons wat ons kan wees in Jezus Christus. Is ons wat ons kan wees, ons wat die waarheid ken. Ek sien hoe ek self al een verpad gekom het, ek sien daar so in Bloefentuin, manne wat een verpad al kom, manne wat het al rechtkree om van mekaar boete te sê, en mekaar een drukkie te gee, en wonderlik, die Heere naam te kan belei op een kamp, Maar ek vraag vir jy, hoe lyk dit, wanneer ons terug is per die huis? Het ons dit wat ons hoor, nie net ons eie gemaakt nie, het ons dit gaan gee? Of hou ons dit net vir ons self? Ek wil vir jy vraag vandag, liewe Boeta. Jou koninkryk waar oor jy aangestel is, wat een koninkryk is dit? Het jy alles wat ons hier gehoor het, hier die waarheid? Het jy dit gaan vat en in jou bezigheid gaan inpomp? Het jy daar gaan leven spreek, want jy het ons nog hoor ek aan brol? en lewe gaan spreek in jou plaas in. Nee, ek dink nie, dis voor dit bestem was nie. Ek dink nie, dit was bestem om iets prachtigs en iets moois weer vir jou eie zak te gaan gebruik nie. is dit waar oor ons opgewonde was in die begin, toe ons gehoor het, die Heere wil vir jou net die beste, het lege dink, wat kan ek hier uitskoor, en dit toe vir my bezigheid gaan gee. Ons weet ons, dis nie dit nie. Ons weet ons, dit wat ons gehoor het, was bedoeld so dat ons die Heere kan loof dier wie ons is. Ons weet ons ons gemeente, ons besitting, dit waar vir ons is, begin by ons vrou. Het ons dit na haar toe gevat en het ons gaan bele in daarie koninkrijk, het ons gaan leven spreek in daarie koninkrijk, het ons gaan brul met die Heerese geneesing en met sy waarheid in daarie koninkrijk, as ons met mekaar en ons self eerlijk moet wees vir ochend en ek sê dit vir jy, nie om jy te beskuldig nie, ek sê dit net vir jy, om jy uit te nooi, weet jy ons huis in, ek werk met kinders elke dag, ek werk met hulle ouders elke dag, flenter kinders, stikkende kinders, kinders wat nie weet, hoe lyk dit, want pa vir hom lief is nie, kinders wat nie weet, hoe lyk dit, want pa hom aanvaard nie, ek wil vir jy vraag, kan ons nie, Lewe, spreek in daarie dele nie, want dit is een braakland, dit is een uitnodiging, een volgende stapie, nie om te verweid oor wat voorbij is nie, een volgende stapie, nie die volgende tree, in die pad na geneesing. En ek wil vir jy sê, ek het toch sê, ek gaan die vraag antwoord te roek om ons so wil brek, en kom ons sienkies, maar sik een snaakse goeders is, wat goeders vir die test drive moet gaan vat, en wat daarmee moet gaan, a sou met die ander ouwens. Weet jy, in een stikkie biologie, hier het jy al waarschijnlijk al gelees, een man word gebore, in sy vlees, praat jy van ons geest nie, in sy vlees, met een vraag, het ek dit, wat het vat om een man te wees? Is dit nie? Is dit nie, hoekom ons op school, gekyk het, hoe hart ons kan tekkel nie? Is dit nie hoekom ons, toe ons nou bykie groter geraak het, gekyk het wie die verste op een fiets kan wheelie nie? En toe ons aan met toe gegaan het en ons, en ons in die omgeving gebleid het, is dit nie hoekom ons die meeste vloekwoorde wil geken het nie? Want ons het gesit met hierdie vraag, het ek dit wat het vat om een man te wees? En raai wat? Ons rapie prestatie het het nie geantwoord nie. Raai wat, dit wat ons aangevang het op die grens of wherever ons gewerk het, het het ook nie geantwoord nie. Ons boorstories, wat nie afval nie gebeur het nie, maar wat ons na die tyd vir mekaar vertel het, het het ook nie geantwoord nie. En toe ons na vrouwens toe gaan, het jy achtergekom. Hoeveel vrouwens het jy nodig, om jou manlikheid, om jou man te maak? Ja, enig kan jou vrou, jou manlikheid bevestig, maar jy kan nie die vraag daarop gaan soek, het ek wat het vat, om 'n man te wees nie ook nie in die prestatie van ons kinders, wat ons so aanskree op die rappieveld. Ook die daarin, gaan jy die antwoord kry, op die vraag in jou binnenste, van het ek, wat het vat, om 'n man te wees nie. Raai waarin, leer die antwoord. Ek gloe jy weet, kom ons kyk gau gau. Ek het nie baie tekst gedeeltes saamgebring vir ochtend, maar ek wil toch vir julle lees, hoor wat sê jou pa vandag vir jou. Jou koning, Mufasa, vir jou, sy sien. Jere mea 1, jylle ken hier die stikkie so goed, vers 18, want kyk, ek maak jou vandag, een versterkte stad, en een eisterpilaar, en kopermere, en dan een stikkie later, so jy staande kan bly. God sê vandag vir jou, jou eister, koperpilaare, bronsmere, dis wie jy is, jy is vestingstad, nie oor wat jy bereik het nie, nie oor jou plaas nie, nie oor jou besittings nie, nie oor dit wat die wereld vir jou vertel nie, nie oor jou godsdienst nie, want ons het die antwoord daar ook gaan soek na het ek wat het vat, om 'n man te wees, dis ook om soveel man syke mooie woorde aangeleer het, want skielik het hulle gehoor, dit is nou mannelik, ah, ah, jou mannelikheid le en hoe God jou sien, en hy sê vandag vir jou, jou eister, jou eisterpilaar, nie oor wie jy is nie, maar oor wie jou koning is, oor wie jou pa is, en oor hoe hy jou sien. En weet jy wat, my liewe papa, a man, a man van God, wat weet waar hy sy manlikheid, wat weet waar hy sy kracht, wat weet wie is hy, hy kan daar die manlikheid vat, en dit nie by sy vrou gaan soek nie, maar dit vir haar gaan bied. Hy kan daar die manlikheid, vat nie in sy kinderse prestatie van soek nie, maar het vir hulle bied. Hy kan daar die gesag, daar die vat, en sy gesin daarmee bedien. Dames, skies, ek skeep julle na af, nou kom ek vraag een gevoel van ochend vir jou. As jy die speel moet kyk, wat sien jy vir ochend raak? Sien jy een verweerde vrou raak? Sien jy een vrou raak, wat verniel is dier haar man, dier haar manse woorde, haar man wat nie heel te seker is van homself nie, en daarom onzeker oorkom na jou toe? Kyk jy daar in vas? Of het jy daak so so baie van ons in die stad een gedrewe vrou geraak? Soekend. Maar jy krij net nie die rechte ding, al draai jy wat een grand boots, al raai jy nou ook al in een van die verskrikkelike groot voertuigje, wat ek weet nie waarvoor gebouw is nie, maar sien jy dit ook nou in die spiel raak? Stikkend in hartseer, in vernieuw, as jy so kyk, maar dan moet jy mooi kyk, kyk gau gau voorbij jou haare, kyk gau voorbij jou lipstick, kyk in jy oor, wat sien jy daar? Wat sien jy daar? Oor wat sien jy is nie mooi nie, Oe wat sê, jy is nie goed genoeg nie, dan moet jy nog die per kyk. Jy gaan in daarie speel, die oe van jou pa sien, die liefdevolle oe van God, wat vir jou sien. Ek ken die vraag, ek ken die vraag, waarmee jy gebore is, en ek ken die antwoord vir jou. En wil jy weet, dames, wat is daar die vraag? Vraag, waarom jy in my siekend gebore word, is die vraag van, is ek bekoorlik? sal iemand my kan liefwee? Is ek een prinsessie? En dan gaan ons ook met daar vraag naar die wereld toe. Ons kinders soek het oor als die, ek sien die meisie kinders, hoe hulle dit soek by die aanvaarding van die sienkies, hoe hulle dit soek by die aanvaarding van hulle looks, by die type skoene wat hulle dra, by die type rokies wat hulle dra. En uh, in vandagse tyd waar die mans, as jy met hy spil in die stad sien, met broeke wat hy so hulle achterheen te aan, wat hy vraag nie meer van die vrouwlikheid, kan antwoord nie, dan gaan soek die vrouwens dit, in die sake wereld, in die bezigheid wereld, en dit lief verseker nie daar nie, daar vraag van, is ek mooi, is ek bekoorlik, weet die waarin lie, die antwoord, kyk mooi in die oor, en die levende God, wat vandag vir jou sê, jy is prachtig, wat vandag vir jou sê, jy is bekoorlik, wat vandag vir jou sê, Jy is my mysie kind. Kom ek wees gauw vir jylle in die biologie lesie. Oog ek was altyd lief om met die laarskoekinders vir hulle onvoorwaardelike liefde aan die hand van hierdie te wees. Jy sien, dames, hoe kom ons so onzeker in die speel vandag kyk en so vast kyk tegen een versla siel amper, een versletenheid, is om met ons in hierdie wereld voorwaardelike liefde te ken. Ons werk met so, met ons kinders ook. Jy het mooi presteer, so ek is lief vir jou. Jy. Omdat jylle toe ons net verliefd was, he loves me, he loves me not, as myse het jy dit seker ook gespeel, en ons mans is betekent hier ongelukkig simpel genoeg, om jou ook so te laat voel, jy was nou oulik met my gewees, so ek is lief vir jou nie, jy was nou lelik met my gewees, nou ervaar ek nie meer liefde van jou nie, kan ek gauw vir jou weis, hoe werk Godse liefde, jy staand al nou na die spiel vir oog en ek kyk, en raarig, dis nie beskuldig nie, maar daar in, in daarie spiel, is God wat vir jou sê, wanneer jy sê, Heere, kyk, hoe lyk ek. Hoor wat sê my man, ek is nie mooi nie. Dan sê hy, jy is prachtig, ek is lief vir jou. Maar Heere, dit kan nie wees nie. Kyk, hoe mislik was ek gister, oor het ek gister geskinner. My kind, ek sal nooit weder aan dinkie, ek weet eers waarvan jy praat nie. Ek is lief vir jou. Maar Heere, kyk net hierdie kinders van my. Kyk, ek is een mislikking as een ma. Kyk net wat het hulle gemaakt. Ek meet jou prestatie nie aan jou kinders nie. Ek meet jou prestatie aan my liefde vir jou. Ek is lief vir jou. Maar, jyre, dit nie wat ek hoor by my man nie. Maar weet jy wat? Jou bekoorlijkheid hang nie van jou man af nie. Jou bekoorlijkheid leen hoe ek jou sien en ek is lief vir jou en ek vertel vir jou man. En raai wat, hy gaan een van dit ook raak sien en dit bevestig. Ek is lief vir jou. Maar jyre, dit kan nie. Wee wat? wat? My dochter, ek het die sonsopkomst gemaakt, die prachtigheid daarvan, as een liefdesbrief vir jou, so dat jy kan weet, ek wil vandag by jou wees, ek is lief vir jou. Maar jy het, dit kan nie. Want kyk na my, my mysie kind, ek het die sonsondergang prachtig gemaakt, om vir jou te kan wees, hoe mooi is jy vir my, om vir jou as een liefdesbrief te skryf, om te sê, dit was een dag heerlik saam met jou. Ek is lief vir jou, en jy kan vanavond rustig gaan slaap, want ek denk aan jou, maar jyre, dit kan nie, maar my mysie kan, ek het vir jou blomme geskip, so dat jy in die blomme kan sien, dat ek vir altyd lief sal wees vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, en dan is jy nog steeds wonder, dan sê God vir jou raai wat, ek het die roos sy geer gegeen, so dat jy dit kan inasen, en my liefde vir jou ervaar, is jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. Dit hou nie op nie, so dames, wanneer jy verochend in die speel kyk, besef dan, dat God jou bekoorlik vind, en as hy nog steeds wonder, jy was deel van die grootste liefdesverhaal ooit, God sê ook dan vandag vir jou, raai wat? Toe ek die in Golgotha moes uitsikkel met daar die kruis, Raai wat het my gedryf, my liefde vir jou, toe hulle die spijkers dier my handen geslaan het, Raai wie was in my gedagtes, jy my lieve mysie kind, en toe ek my laaste asem uitgeblaas het, Raai wie sy naam was op my lippe, jou na my lieve vrou, jy is, myne, jy is my na my bekoorlik, En as jy dan nog steeds wonder, dan sê vir jou ook in die woord, omdat ek jou hoog ag, omdat jy vir my kostelik is, omdat jy vir my waardevol is. Jou vrouwlikheid, liewe dame, jou bekoorlikheid, leen nie in enig iets vir die wereld bied nie. Jou bekoorlikheid en jou vrouwlikheid, leen hoe lief God vir jou is. En wanneer jy dit weet, kan jy jou man toelaat, om daar die vrouwlikheid te bevestig. Want dan gaan jy straal, en hy gaan, op dit wat jy straal, gaan hy antwoord, en dan gaan hy jou vrouwlikheid verder bevestig. So ons hoef nie, as dames, op te eindig, as knaande, onzeker mense, wat oorals moet rond haar klop, en herkening soek nie. Ons kan as die bereid van God na ons huise te gaan en ons mans gaan bekoor dit wie ons is. Ons kan, ons kracht van vrouwelijkheid aan hulle gaan bied. Dan kom ek by die laaste stikkie van die fliek. Ons is voorbij die speelgedeelte. Ek het kla gepraat oor die bril. Net oor die stikkie eties time. Ek wil vir u sê, u weet het. U kyk u nies. U rai rond. U sê hoe dit lyk ons hele gemeenskap, ons hele samenleving, ons huise, ons kinders, roep, it is time. En ek wil begin met julle paas. Dit roep nie net, et is time, nie dit roep, gee my een man, gee my een man, gee my een man wat weet waar sy kracht lewe, want omdou nou, manne, ons verteenwoordig eerste die gesag. En hy het gesien net nou, as een leeuw nie in plek is, nie vergaan sy koninkrijk nie sy koninkryk, nie sy pa sy koninkryk. Maar ek het vir u goeie nies. Het u geseen, dat toe die jong Simba Leo die gesag van sy pa opneem en begin bril, het die trop saam gebril. Nou kan ek vir u waarborg gee, waar een man en een pa lei in die gesag en in die naam van Jesus, sal sy vrou en gesin volg. Einde van die story. U hoeft nie eerst te wonder daar nie. Kan ek het weer herhaal waar een pa en een man laai in die gesag en in die naam van Jezus Christus sal sy vrou en kinders volg. Hulle sal saambril. Jy hoef nie te wonder nie. En dames, ek het dit net al gesê toe ons die fliek gewaas het, het jy gesê, daar was geen verwaaid gewees toe die leeuwman ek teruggekom het nie. Daar was net sachtheid en aanvaarding en die erkening van ek weet wie jy is, ek het dit nog altijd geweest, ek is so blij het het ook nou raak gesien. Kom ons bril saam. Kom ons bril saam. Dan weet jy wat jy leef saam met ons mans. Ons mans, myne veral, sy bril klink baie keer, uh, meer soos aanborste gekat het probeer meel. Weet, dit is maar trerig soms. Nou, hierdie week was 'n vreemde snaakse so simpel week geweest. En na die ene ochend, toe ek geskeer het, ek het rarig er ook in my, my pa's oor, my oor raak gesien. Nee, ek het eindelijk so gebewe, ek was bang, ek skier myself raak toe ek geskeer het. René Almeer het dit opgemerk, sy het nie aan my gekaring nie. Sy het net vir my later in die dag een whatsapp gestuur, wat vir my gesê het, ek denk aan jou, my man, ek bid vir jou, ek bid vir jou, Godse kracht en sy, sy rustigheid en sy skerpheid vir vandag. En raai wat, toe moes hy my oorbril. Weet hy, liewe dame, as jou man weet, daar staan een leeuw wijfie langsom, jy sal verstom staan, as jy sien, hoeveel buit is daar nog in hy stom tand, ou leeuw mannetjie van jou. As hy kan weet, daar is een leeuw wijfie wat bril langsom. Kom ons verwaait mekaar nie. Kom ons sterk mekaar met die geest wat in altwee van ons leef. Met ons pa, die leeuw van juda wat in ons is. Ok, kom ons kyk na die koninkryk. Een paar praktiese punte. Ek het briefies vir julle saamgebring wat ek wil lees van kinders. ouerskap. waar begin in die huis, waar is die koninkryk, waar ons moet heers? Paas, excuse, dit klink nou ek, rarig kom moeilijkheid soek het, um, weet as hy ou reef, dan kry jy gewoonlik iemand, wat jou vinnig bakkie toevat, en dan ry jy terug, ek is bang, ek gaan vir my bakkie, moet haard op vandag, so sorry, ek het nie gekom om jylle te kom uithaal nie, maar, liewe paas, jy kan net bril, as jy by jou trop is, jou trop kan ook net die bril, in die seen, van die kraf van jou stem oor, as jy as jy daar is, Nou dan wil ek vir jy vraag, Weer keer jy, Weet wie het jy een verbond gesluit? Jy het een verbond met God gesluit, maar oor wie? Oor jou vrou? En toe het jy kinders gekry, Op het hulle kinders gedoop, Andere het hulle gesalf, Andere het hulle geseen, Maar wat het jy gedoen? Jy het een verbond met God oor jou kinders gesluit, Dat jy vir hom een pa sal wees, Dat jy vir hom die vaderhart van God sal leef, So dat hy God in jou kan herken, Dit is verbond wat ons gesluit het, Jy het nie een verbond met jou werk gesluit nie. Jy het nie een verbond met die bankbesteder gesluit nie. Jy het nie een verbond met jou beersie gesluit nie. Jy het nie een verbond met prestatie gesluit nie. Ek het ook nie een verbond met Willem Posma gesluit nie. Ek het een verbond met God oor Rene Elmerie gesluit. En dit is waar ek hoort. Dit is die eerste ding waar volgens ek my dagprogram moet beplan. Wat het my vrou nodig? Wat het my kind nodig? Wie het my brul nodig? Die brul van God. So papas, jy kan net as leeu bril, as jy in jou koninkryk is. Waar is jou koninkryk? Jy weet het. Ek hoef jy te kom pra daar oor nie. Jou koninkryk is jou vrou en jou kinders. Wee wat, wanneer jy op God focus, daar ander goed is, sal hy ook sommer vir jou uitsoort. So laat jy in tyd moors. Laat jy in tyd moors, vir jy saam met jou sien kom gewees het nie. Laat jy nie tyd moors, wat jy saam met jou dochter kom gewees het nie. Laat jy nie tyd moors, wat jy saam met jou vrou kom gewees het nie. Pa wat bril, is nummer 1. Nie a weesige pa nie, is a a andesige pa. As a pa wat daar is, nie net wanneer jou kind jou eeuwige beker, kry wat nie al vir volgende jaar vol stof gaan staan nie. Pa is daar, in die klein dingetjes, in die klein dingetjes, dan die volgende ene die pa die leeuw verteenwoordig die gesag jy bepaal, liewe pa die waardes van jou huis ek wil nie eers sê die disipline nie, die waardes van jou huis, so klompie jare terug, ek voel vir my baie lang terug, want ek het so lang gewacht daarvoor, 8 jaar terug in ons school het ons vir die eerste keer, het ek vir die eerste keer voorstel, want toe was het nog ek ek wou hier die ding gedoen het het ek voorgestel dat ons begin met waardes, en ek het nie eers by die beeraad uitgekomen, ek is in die bestuurspan van die Florafefe. En het daad 8 jaar voorbij gegaan. Eindelijk was dit precies mooi in die 7e jaar, en ek het baie daarover gedink, um, wat is die significance daarvan, was dit toe dit in die jaar van de rest was, of, of, of was dit nie dit nie. Maar 6 jaar gelede, krij ek een wonderlijke groot geleentheid. Eerste keer wat ek in enige vliegtuig, wat nie militair was nie, glim en wettig oor die landse grense gaan en uh, saam met een groep Finland toe. Ek was geseend genoeg dat Paul Koldiet saam was en hoor hoe die heren dit beplant, hoe klein Johan Pienaar nie meer beplan oor hoe hy waardes in die school gaan inbring nie. Stuur vir Paul Koldiet saam op die trip die ouf van Vetsas wat mys op die televisie sien. En uh, in Finland gaan leer ons by hulle onderwijsstelsel en daar gaan hy ons oop vir hierdie, wat dit hulle anders is ons, hulle die waardestelsel. En toe sê die net met Willem Poosman en toe kom ek en Paul terug En Paul slik daar jylle, ek weet, een hengelaar is, man, ook in synker. En nou is dit nie net Willem Postman, en nou gaan waarde gedreven skole, jylle het seker gelees, jylle ons het op beheerade, is waarde gedreven skole in ons land, maar in afval, kom ek om terug na Willem Postman toe. Toe die heren oorneem, toe dit nie net ons skole, is ander skole ook, maar ons het toe besluit, gooi die reels weg, kom ons gooi die reels weg, kom ons leer ons nommer 1 wie jylle is, en dan gee ons vulle waardes, wat like, soos kinders, wat pas by wie jylle is. Klink daak nou ingewikkeld. Maar ons, ons sê nie meer, jy moet huiswerk doen nie. Jy het verantwoordelijkheid. So, dan doen ons huiswerk. Ek kon nou die dag in die sal, kyk, dit wil nie sê, ons hou nie vir Engelke school nie, alle kan levendig wees. Dunsdag moes ek nou praat in die sal, ons het elke oogend hierdie, hierdie week wat voorbij spangster gehad, en ons het altijd slecht om, om nou eers weer te raas nadat jy spangster gehad het. Maar, nou die kinders die tasse uitgegooi, dit is nou die nietse trek, hulle gaan gooi die tasse in die badkamer uit, en dan sit vir hulle skreeuw snaaks. Maar ons kinders weet hulle is leeuws, so ek hoef nie te gaan skreeuw in die saal nie. Ek kon net vir hulle sê, luister boys, die tasse wat nou uitgegooi in die badkamer, lyk like het soos een leeuw worde doen? Nee meneer. Um, soos wie lyk like het? Aina meneer. Is die aina's tussen ons? Nee meneer. So gaan ons wees ek een tasse sien? Nee meneer. En nou ja, een week later, en daar is nog een wee tas uitgegooen, he. papas, jou kinders moet God sy gezag in jou kan sien, sy liefdevolle gezag, nie een verwarrende gezag, wat vandag dit sê, maar morgen anders te lewe, wat vandag hierdie reels het, maar morgen is ons gaan jacht saam met ons sê, dan sê hy een ander deel van sy pa, wat vir hom die in mekaar maak nie, jy verteenwoordig God sy vaderhaard, jy verteenwoordig sy gezag, so besluit, om die identiteit van Jesus Christus, En jou huis te lewe. En kry dan vir jou waardes. Kry dan vir jou waardes, want jou kinders moet weet waarvoor die pienaar staan. Want ek kan vir jou beloof, in ons school is het bykantse duisend kinders wat anders te denk as wat jou kind denk, wat in een ander huis groot word as jou huis. As hy nie weet waarvoor die pienaar huis staan hee, gaan hy val vir die story van elke ander huis. Dit is nodig. En hulle moet het by ons hoor. Hulle moet het saam met ons lewe. En kan ek vir jy sê, die lekkerste, nou vir my, ons is nou, een jaar op die waardestelsel, ons het ons ouders ook genooi, so dat hulle op kursus kan gaan saam met ons, vind. ek sê nou kursus, maar dat ons net kan vastmak, wat is die waardeswaal vir ons staan, dat ons uit een mond uitpraat. Die lekkerste is, wat ek nou hoor, een paar wat sê, een van ons goeders is, ek is a burger. Wat is a aan in een omkaring, as hy rook, wat, wat sê, want het begin by jouself, pa, jy is mys burger van jou lichaam, my goeie burger, gaan mys nou nie sy lichaam opvoeter met sy gereedte nie, en nou sê die pa, maar nou is hy nog erger, hy gooi nou die stompie by die veest ruit, en hy sê die kind daarvoor om, of hierdie kind is nou op sy kuis, maar pa, jy is een goeie burger van hierdie land, ook so tel op die stompie, jy kan hom hiermee gooi nie, en dit is vir my so lekker, dat ons, ons kinders ons herinner aan ons waardes, laat dit toe in jou huis ook, jy kan nie waarde stel, so vir jou kind stel, wat jy nie self leef nie. Jy onderwerp jou aan die waardes, as wat jou kind onderwerp, en as jy jou kind mag herinner, aan waarvoor jylle staan, papa moet nie dan kwaad raak, as jou kind die vrymoedigheid het, om jou te herinner, aan die waardes waarvoor jylle huis staan hee. Dank die Heere dan daarvoor, dat jou kind daar die vrymoedigheid het. Onvoorwaardelike liefde, ek denk ek het dit vir jy, gedemonstreer met die, die blommiekie mamas, jou kind gaan as een baie klein kleederkie by jou leer van die sachtheid van Jezus. Jy die voorrecht om daar die liefde, daar die onvoorwaardelike liefde vir hom te leer. Papas en dan vir alles hulle groter is, dan leer hulle dit by ons. Wat kan ek vir jy sê? ons verwaar ons kinders, die volgende punt is prestatie, ek wil dit somme nou inbring, ons verwaar ons kinders, wanneer hulle liefde ervaar, wanneer hulle presteer. Dan sien hulle voorwaardelike liefde, en nie onvoorwaardelike liefde nie. Hoor wat ek daarmee sê, ons kinders krij hierdie groot boai, hierdie groot gejuig van prestatie, en hulle ervaar dit as liefde. En dit is nie liefde nie. En dan denk hulle hulle moet presteer, want as, kinders van God, wat sy gerechtigheid ken, weet ons dat niks in wie ons is, oor prestatie gaan nie. Dat dit wat ons bereik het, niks met prestatie het met Jesus' prestatie te doen. So kom ek lees gange vir jy wat, skryf een kind vir my. So een paar jaar terug, in plaas van hier die prijsendeling goeie kies wat ons moet doen, toe dag ek kom ek vertel vir die ouers. wat laat hulle kinders hulle vertel, my opdracht aan die kinders was, as jy nou vandaan, in my plek, hierdie ding kan dra, en vir jou pale iets sê, van prijsedeling, wat sê jy vir papa skryf? Oor gige wat skryf, hierdie muise kind vir my. Ek is die vrystaat kampioen en swem. Amal sê altyd vir my, ek het mooi geswem. Maar as ek klaar geswem het, sta my pa daar met sy flippend stop oorloosie, en sê ek kon beter. Ek sal seker vandaan die beker kry, Dalk maak dit my pa happy. hoe cares? Ek wil nooit weer swem nie. Hoekom, liewe papa, jou prestatie, as pa word nie gemeet in jou kindse beker nie. Jou prestatie hang af van hoe God jou sien, en wat het hy net te veel gesê? Jy is een eister. So jou kind hoef nie te hardloop vir die beker nie. Jy is klaar eister. Laat sy ontspan. Ondersteen haar as hy daarvoor wil werk staan saand daar in die ochende op, geef haar mylo wat ook al sy nodig het, as hy in die aande leer, wees daar vir haar, maar moet daar nie druk nie, en weet jy wat, die kinders verstaan hierdie ding so, ek het presteer, so my pa is lief vir my, ach, ek het swak gedoen, my pa is nie lief vir my nie, och, my pa het my vandag gestiek vir die molksjyk, hy is lief vir my, my pa was so keelvol vir my na die rappie, hy het die karse deertoe geslaan, en hy is toe gejaagd, hy is nie lief in my nie en daar goed gebeur. Hoor hierdie prachtige boodskap, ek het so baie by hierdie kind geleer, hoor gauw ge, ge, wat skryf hy hier so. Dit was drie jaar terug, sy so graad sê sluid nie, my pa vryf altyd oor my kop, as hy klaarappie gespeel het, al het ons verloor, dan sê hy, kom my bolpert, ons gaan drink een milkshake. Al die seens is jaloers op my. is jaloers op my nie die oudkies wat die drieën gedruk het nie, nie die ene, ons het die balkies by ons kool nie, maar nie die ene wat die balkies draas jaloers op hom nie. Af, af, al is nie jaloers oor die ene met die balkies nie, al is jaloers op die sien, wat saan sy pa, maar sy kan drink. En daarvoor wil ek nie vir jy sê, maak jou kinders nou maar groot en sê, ach man, dis nou maar net vir die lekkerte, toe maar ons jou, maar net ons karring, maar jy so een van my man, is dan gaan geoplet hulle jou sien. Hy het nou, op sport 2 nie, een guim klaargemaak met 'n gebreekte arm. Dit is een So ons is nie, ons is nie een klomp sissy boys in Bloefontein, wat sê ek, ach, maar wat, ons, ons geer nie om my, maar weet nie wat, kom ons beloon die poging, nie die beker nie, hoor die mooie wat ek sê, kom ons beloon die poging, en dan is het makkelijk om terug te gaan van hy verloor guim af, in een milkshake te gaan drink, en sê, jy is die boeta, jy happy met die guim nie, pa? Nou kom ons kyk, gud, wat denk jy kon jy anders te gedoen het? Jy spaak ons dalk aarder getakeld het. Ok my boy, daar het iets om aan te werk, papa gaan jy help, ons gaan een sak vol, nog sakke prop, en laat jy omtakel hierdie week, kom ek help jy daarmee, jy verstaan, nie beskuldiging, kom ek help vir jou, kom ek help vir jou, om te kom waar jy wil wees, nie waar papa jou sien nie. Ek moet jylle hierdie, dis nou bykie tong in die kies, maar ek moet jylle hierdie ding vertel, daarby ons is een dokter, met um, tyd terug gaan sien ouwers om, het hulle a En die ook iets sy been seer gemaak en die die ouers is baie bekommerd en sê dokter sal hierdie kind weer kan rappies speel. En hy die dokter het hulle so gekyk en hy sê kom? Hy sê want um, die pa sê toe want hulle praat van springbokkie so. En uh, die dokter kyk so na hulle. Hy's bietjie eerlik, maar hy sê um, luister gou-gou meneer, het jy vir die springbokke gespeel? Hy sê nee en hy sê mevrou was jy springbok van een of ander aard gewees? As hy sê nie, hy sê nou maar, sê gegeven vir my, kan twee boerbokke ‘n springbok maak? Um, nou, ek wil vir u vraag, moet ons kinders, ons kinders het nie nodig om te gaan doen wat ons nie kon doen nie. Want wie wat ons mannelikheid leen nie en raak pie prestatie nie. Ons manlikheid leen nie in ons kinderse prestasie nie. Ons manlikheid leen in God wat vir jou sê, jy is een eister. So moet jou kind druk en jaag laat hy ernstig gaan probeer soek laat hy ijsteris nie, dit hoef moos nie, ons weet moos, ons weet moos ons is ijsters, ons weet moos die Heere droom oor ons kinders, ons weet moos die Heere is rasend opgewonde oor ons kinders, so laat dit die juig wees, die poging van die relatie wat vir die eerste keer daar so staan, en die bol raak gevang het, wauw, dis die met die Heerse kracht wat hy dit gedoen het, ek wil als sluit, met, oude, kom ek nou noem dat ek nog jene, met vergelijking, Daar is geen liefde in vergelijking nie. Kan ek het weer vir u sê. Daar is geen liefde in vergelijking nie. Kom ek vertel vir u, kree ding wat hierdie week gebeur het. Ek kan nie denk dit het gebeur nie. En ek wil nie na toekom met negatieve goeders nie. Ons het kindsevestreid gehad, en hier sierie dochterkies, sy speel die prachtigste uitvoering. Of vir my is dit mooi, ek verstaan nie af hulle heelt, maar wat hulle mooi en lelik is nie. Maar prachtig op hierdie blokvleit fluitgoedte. En sy kry a A double plus. En mama het vir haar afgeneem met haar cell phone. En sy het ook die dochterkie na haar afgeneem en ook die dochterkie voor haar afgeneem. En mama gaan met die videoclips na die beoordelaars toe en sê vir hulle, luister, kyk gau, gau hierdie videoclips. Ek wil graag al vir julle wees. Sien julle daar so, da my kind. Ek sien julle het vir A double plus gegeen. Kyk gau hoe het hier enige klink wat na haar gespeel het. Hoor julle die verskil Ja, mevrou, jy het vir haar ook een A-doubleplus gegeet, soos jy het vir haar een A-doubleplus gegeet, moes my kind een A-doubleplus gekryd. Kan jy gloe? Wat sê jy vir sissa? Jy sê vir, weet wat, sissie, jou A-doubleplus is niks werd nie. Ach, en wie wat? Jy sê vir, dit gaan oor die A-doubleplus. Bogger die A-doubleplus. Dit gaan nie daar nie. Dit gaan oor die vreugde. Dit gaan oor die vreugde dat sy jou kind is. Dit gaan oor die vreugde dat jy haar moeder mag wees. Dit gaan oor die vreugde dat sy op 'n blokfluit kan speel. Waar jou kind dit nie daai ou goue plakkertjie nodig nie. Ons het verlede jaar die prefek afhaal en 'n verlede jaar van ons kinders se borsae af gesê nou Ons gaan nie meer 30 kinders oplei om ag man dis in elk geval mikkie mels my ehm um, klaskapteintjies by laerskool dis niks nie. Ons het dit nie nodig nie. En nou ons gaan eerder in plaas van 30 140 seens en dochters oplei, leiderskap. Ek het gaan draai met de hoofdinterdik bykans die en my, omdat ons dit afhaal het en weet u wat vir my hartseer is? Is dat ons denk, ons kinders het een balkie nodig om 'n leier te wees. Dat ons denk, ons kinders het een a-double plus nodig om 'n wenner te wees. Kom, ons spreek ons kinders vry daarvan, want hulle is vry. Kom, ons beklee hulle nie met balkies en hierdie oudgoeders wat hier so langs die kant hang en die klomptervees nie kom ons beklee jylle met die oorwinning van Jesus Christus. Want dit is waar een wenkind sy kracht lee. Laas die ene se huis veral vir jylle en ek doe net nie om met jylle te bekleid daar oor nie. Het maak my net bekommerd. Het maak my bekommerd dat ons mamas nie jylle kinders kan los nie. Dit maak my bekommerd dat ons nie kan terugstaan en kan sê poetie dit is Jy moet nou jy mee deel nie. Ons wil alles vir hulle doen, uit liefde. En daarvoor sê ek dankie. Maar liefde beteken ook op die tijd, wat ons sê, kom ons krijbiekie afstand, kom ons vertrouwboete, om sy tas self tot per die klas te dra. Rune Amri kom terug van die kursus af. Die dame, denk ek, was die tijd gelede in die, die geweeste ook. Sy sê woensdag, Rune Amri was rasend opgewonne, toe sy by die huis kom. Hoor gau gemooi wat sê die vrou van hulle, en dit is vir my ongeloflik waar enige iets wat die kind self kan doen, en jy dan vir hom doen, is kindermishandeling, enige iets wat jy doen, wat jou kind vir hom self kon doen, is kindermishandeling hoekom sê ek so want dit beteken jy vertrouw jou kind nie, dat hy dit self kan doen nie, jy verstaan wat ek vir jy sê, dit beteken jy vertrouw jou kind nie, en dis kindermishandeling om nie jou kind te vertrouw nie so hoekom die goeders doen wat hulle self kan doen. Daarby ons is gratis mannetjies, mama draal het as vir hulle tot voor die klas, en pleeg somme daarmee sociale selfmoord vir hulle kind ook. Why? Hoe kom? Dit is nie liefde nie, dit is kindermishandeling. Kom en stop daarmee. Ek wil vir jy die verhaal vertel, my tweede naam is Pieter, so kom ek noem die kind somme Pieter. Pieterkie, paar jaar terug, gratis laat jy by ons, lekker fris ter kseend. My hy leid aan een syndroom, Dorettsyndroom, en dit het, sy ma was baie bekommerd daar oor. En in hierdie proces van een bekommerde ma, afweesige pa, ontwikkelt Pieter een ongelooflike scheidingsangst. Op ouderdom 12 was hy nog nie een nacht weg van sy mama afgewees nie. Soveel so dat hy nie, toe hy onder 11 gespeel het, saam met ons sport sportwee nie toekom, al is hy boller, al kan hy rapie speel buitelig school, ons verwacht van al ons kinders om in graad 6 zoen te gaan en uh, mama kom sien my sy sê, jammer, Pieter sal nie kan gaan nie, ek sê van my vrou ek verwacht van hom, om te gaan, ek kan hom nie verplicht nie, maar ek wil toch hee ek wil toch hee, vertrou my vertrou my, laat ek gaan gaan mama is 2 daal later terug met een brief van een sielkundige, wat certificeer dat Pieter nie sonder sy ma kan nie, ek sê van excuse my vrou, my antwoord blijf die sale. Ek wil toch heen, maar weet jy wat, nou wil ek rarig heen. Pieter moet gaan. Dit voel vir my uit nodig, om buiten die school toe te gaan. Mama stem later in, en sy sê, maar kan ek saam zaast rond gaan. Ek sal daarna in een van die huisies blij, laat Pieter niet weten, en die anders ek daar, ek sê, wat my vrou, jy gaan nie dit in jou sien doen nie. In die hotel, meneer, ek sê nie, ook in die hotel nie, maar gee jou woord. Al is die drie in die ochend, is Pieter krek, en ek sê, nou, ek kan nie mee nie, sal ek om my voertuig laai, en ek persoonlijk sal om vir jou breng. Eerste avond, het gaan goed, Sonskijn, Pieterke is happy. En nou met die avond raak hy tranerig, en raak hy later meer as tranerig, 10 in die avond, half 11, en hy hy heel hard verskerend. En nou die vrou bring om na my toe, en ek vraag van Pieter, hoe is dit? En hy kijk my so al verbaas, meneer weet meneer daar nie van, het my ma dan nie vir meneer geseen nie. Ek sê van wat? Hy sê van Doret, nou ook vir my simpel. Ek sê Doret, wie? Wie? En ek sê dit nie om te roem op, dat ek nou hier die aarde kwas hou, sê, glad nie dit nie. Ek sê toe vir Pieter, ek wil gil vir jou ding sê van Doreed, en hier die angst, wat in jou woon. Doreedse ding is. Sê gil vir my, Doreedse ding is. Ek het nie die woord ding is gebruik nie. En Pieter sê toe vir my neem neer, ek, ek mag nie so sê nie. Ek sê vir hom, het sê gil gil, Doreedse ding is. Kan ek gil gil vir jou weis, iets sterkers en iets groters as Doreed, Kom lees saam uit Psalm 91, wat David vir God sê, hy is my beskerming, hy is my veilige veste. En kan nie geloof dat die 12-jarige sienkie die, die stuk lees, en hardop lees, en ek sê, Peter, kom ons groet nou saam vir doorheid, en ons vat vir Jesus beskerming, want hy geer dit vir jou, jy hoef nie eerst te vra nie. Hy vat het daai aan. en hy vat het vir altyd. Hy vat het soveel so, dat hy die volgende jare sy graad 7 man, saam met ons voor toe is, um, en het was die einde, en het is nie een wauw ding, hy het het net gevat, maar weet hy wat was waar, sy ma wou dit nie vat nie, mama wou nie gloe, dat boete ooruit is nie, ek het later vir MMS foto's gestuur, van Pieter in die posiesie, en dan Pieter in die posiesie, en dan Pieter wat die meisie kind sy trek, net laat mama kan ontspan, mamas, ek verstaan, is moeilik om jou kind te laat loos, is daar nie pa is om hom te vang nie. Daarom papa soms het jylle nodig, so dat mama ook kan afstand kry. Maar moet nie iets doen wat jou kind self kan doen nie. Mag jylle, wanne jylle na jylle kinders kyk, daar die liefde in hulle voel, voor alles jy kleinkinders het, daar die passie wat jy vir jy kinders voel. Mag jy wanneer jy na jy kinders kyk, weet dit wat God vir jy voel is dit en soveel, soveel meer. Amen. Kom ons sê vir die Heere dankie. Heere, dankie dat hy ons God is, dankie Heere, dat al het ons daakfoute gemaakt, dat hy klaar daarmee gedeel het. Dankie dat ons as vry mense vandag hy kan uitstap, omdat hy ons vry verklaar. Dankie Heere, dat ons met passie die liefde vir ons kinders kan gaan wijs, dat ons vir kinders kan gaan wijs, Heere, hoe lyk gerechtigheid. Dat ons hulle kan wijs, Heere, hoe lyk die vader hart, hoe lyk die papa hard. Dat ons vir hulle kan wys hoe lyk dit, wanneer ons hulle onvoorwaardelik lief het, soos wat jy ons lief het. En dank jy dat al het ons ons kinders hoe lief, dat dit nie een fractie is van hoe lief jy vir ons is nie. En dank jy dat jy ons so lief het. Dankie, dat jy ons seen met jy liefde. Amen. baie geleerd het, Johan, baie baie dankie daarvoor, ek sê vir jy, nou maak jy nootas, want sy moet altyd nootas maak het, ek kan onthou wat ek gesê het behalwe daarvan ek weet nie van jylle nie maar ek het hoop vir morgen as ek hierna luister sê ek ek het hoop vir ons kinders ek het hoop vir die schoolstelsel dit het klein begin in die hart van een man wat het gesnap het en kyk waar het trekt het ek het hoop vir morgen Kom, ons grijp hier hoop vast. Baie dankie. Johan, jy het ons erg kom inspireer. Ons prijs die Heere. Kom, ons geer die Heere lekker aan die klap vir die wonderlijke naweek gaan. Prijs die Heere. Baie dankie die heren. Ja, nou, dis die einde van die wonderlijke naweek. Daar is koffie en tera buiten. Kom, ons ky hier nog so'n bykie saam en die ouds wat moet verrij, ons sien julle jy op julle pad. Uh, dankie vir die lekker van die naweek. Dankie vir julle hier wees. Al die ouds wat ver gekom het, en elkeen wat een bijdrage gemaakt het, op wat er manier ook al, ons, ons het soveel waardering daarvoor, dankie vir julle, en ons seen julle op julle pad, ons seen julle met hierdie vermoe, met die teenwoordigheid van Godse gees, gaan bril, gaan bril lawe jy gaan, prijs dier.